Грифіндорський загонич Кеті Белл вправно обходить Флінта, злітає над полем угору гору і... Ой! Напевне, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квафел знов у Слизерину. Це вже Адріан Пасі мчить до воріт, але йому перешкоджає другий Бладжер, запущений Фредом або Джорджем Візлі. Не можу розрізнити, ким саме. Головне... Грифіндорський відбивач зіграв чудово, і Джонсон знову з квафелом. Перед нею вільний простір. Вона розганяється, летить. Ухиляється від Бладжера. Попереду вже стовпи з кільцями. Давай, Анджеліно! Воротар Блечлі кидається на м'яч, пропускає його. Гол! Грифіндор відкриває рахунок! У холодному повітрі пролунав переможний крик грифіндорців. Тоді, як з боку слизеринців, чулися стогони й нарікання. «А носи ну посуньте!» «Гегріде!» Рон з Герміоною притислися одне до одного, щоб вивільнити місце для Гегріда. «Я се дивив зі своєї халупи», – сказав Гегрід. Поплескуючи по величезному біноклю, що висів у нього на шиї. Але серед людей трохи цікавіше. Снеча ще не видно, ні? Та ні, відповів Рон. Гаррі поки що без роботи. Але без жодних проблем це вже непогано, мовив Гегріт, направляючи бінокль у гору, де видніла в небі цяточка, якою й був Гаррі. Гаррі кружляв високо над полем, стежачи за грою і намагаючись не прогавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з Вудом. «Не втручайся в гру, поки не помітиш снича», – сказав Вуд. «Ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно». Коли Анджеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився, де снич. Одного разу помітив золотий відблиск, але виявилося, що то відсвічував годинник на руці котрогось із братів Візлі. Іншого разу на нього полетів, мов, снаряд із гармати Бладжер, але Гаррі ухилився, і за Бладжером погнався Фред Візлі. «Все нормально, Гаррі?» – встиг він гукнути, що сили відбиваючи Бладжера в бік Маркуса Флінта. «Слизерин володіє м'ячем», – коментував Лі Джордан. «Загонич пасії ухиляється від двох Бладжерів. Від обох братів Візлі і загончики Бел. І наближається... «Ей, стривайте, то часом не снич?» Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адріан Пасій випустив з рук квафела, побачивши через плече золотистий слід від м'яча, що пронісся повз його ліве вухо. Гаррі помітив снича і збуджено пірнув униз, у слід за золотою смужкою. Слизеринський ловець Теренс Гіз також його побачив. Плече в плече вони помчали за сничем а загонячи, не забули, що мали робити, і зависли в повітрі, стежачи за ними. Гаррі був швидший від Гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із тріпотливими крильцями. Додав ще трохи швидкості. «Бабах!» Знизу долинули обурені вигуки грифіндорців. Маркус Флінт зненацька налетів на Гаррі з боку, Штурхнувши його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. «Штрафний!» – закричали грифіндорці. Мадам Гуч сердито зробила Флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Грифіндору. Але під час цього хаосу золотий снич, звичайно ж, знову зник з очей. Дін Томас волав на трибунах «Флінта з поля! Флінта з поля! Суддя! Червону картку!» «Це не футбол, Дін!» – нагадав йому Рон. «У квідичі гравців не виганяють з поля!»